A világ sehová se vitt, de a könyv fájdalomig. Lackfi Jánosnak ezt a két sorát választottam beszélgetésünk mottojául. A belső közlés vendége Lackvi János, költő, író, műfordító tanár, az irodalmi közélet egyik motorja. A világ sehová se vitt, de a könyv fájdalomig írja. És hogy mi rejtőzik a derűs arc mögött, hallgassanak bennünket. Marta Néva vagyok. sötét partra át, Hol senki se tudja, Ki volt anyád, apád, Víza jól vigyáz, Hogy rá ne fáz. sátán Sátánkomáj, ott a tánc, Ha az öreg hídra lépsz, Jól gondold át. Ha az öreg hídról a sötét partra térsz, Szavaros vízből egy asszony visszanéz, a jól vigyázz, nem jó ez így, Mert mély a víz, és magasan állt a híd. Ha az öreg hídra lépsz, jól gondold át, Fordulj vissza, testvér, és kezd újra hát. Ha az öreg hídról a sötét partot térsz, Zavaros vízből egy asszony visszanéz, Vizagy jól vigyázz, nem jó ez így, Mert mély a víz, és magasan áll a híd. Ha az öreg hídra lépsz, jól gondold át, Fordulj vissza, testvér, és kezd újra hát. Ha az öreg hídról sötét partra térsz, Zavaros vízből egy asszony vissza. Vízli, hol vigyázz? nem jó ez mert mély a víz és magasan árkhíd. Ha az öreg hídra lépsz, jó gondolt át. Fordulj vissza, testvér, és kezd újra hát. A Louisiana-Davltól hallották az öreg híd, ez az együttes, vagy ez a duó fogja végigkísérni a más beszélgetésünket, majd a zenéről, illetve az ehhez írt szövegekről később szeretnék beszélgetni, és most javaslom, hogy kezdjük ott, hogy te még gimnazista vagy, és akkor még nem Lackfinak hívnak, hanem Ulának, és nem titkolod, hiszen verseket is írsz a szüleidhez, hogy Mezei, Katé és olájános a te szüleit. A népváltás az azért kellette, hogy legyen egy saját utat leválása szülőknek a költészetéről, vagy miért? Hát ez egy filológiai kényszer volt elsősorban. Jó estét kívánok mindenkinek. Bájrogai, Laci vagyok végén az űrből, és hát egy filológiai kényszer, hogyha valakit ugyanúgy hívnak, mint az édesapját, hát akkor itt nincs olyan, mint a, tudom, a zenész életben hogy ifjabb Ola János és népi zenekara, vagy hogy Ola János Junior, nem tudom, én mint a uh, baseball játékosoknál, hanem az ember vált általában valamire, hát én Pista ugye, Nagy László elő, a báty elő tért ki ilyen módon, és így tovább vannak ennek különféle módozata, és én választot egy ilyen írói álnevet, és egyébként már gimnazistaként 16 évesen ezzel a névvel publikáltam. Akkor egy kicsit ilyen, hogy mondjam, romantikus, kicsit krúdis, úriasan képzeltem el magam, és mellényt hordtam, meg egy ilyen ruszki óra, ugyan, de mégis csak felhúzható óra lógott egy ezüstláncon az egyik zsebemből, a másikban nyakkendőket hordtam, és hasonlók, és nagyon mélyabúsan képzeltem el az életet, és aztán az is igaz, hogy Természetesen, hogyha valakinek ugyanaz a szakmája, mint a szüleié, és ha nem egy dinasztikus műfajról van szó, mint mondjuk egy cukrászdal, vagy valami hasonló, bár nyilván egy cukrász kijavítani, hogy ott is azért ugye új utakra kell térni, a valaki valamit szeretne másként csinálni, de hogyha mégsem ez alatt az égi alatt megy tovább az ember, akkor meg kell keresni a, a saját útját, és ehhez egyébként jónak bizonyult ez az állnév, mert volt, vagy hát most már saját név, vagy saját polgári név is vált egy ideje, mert hogy nagyon sokan nem tudták, nagyon sokáig volt a 90-es évek végéig nem tudta, olyan szerkesztő, aki következetesen közölte a verseimet, és jobban voltunk, és minden is teljesen megdöbbent, amikor valaki felvilágosította, hogy én a szüleim gyermeke vagyok. Jó volt annyiból, hogy hát így a szerkesztők igen gyakran előadták nekem a nagy halált, tehát hogy az utcáról jött embernek, ők megmondják a tutit az irodalomról, én megismertem a belső plegykákat velük kapcsolatban, hogy ki feri a feleségét, ki volt besúgó, vagy mit csinált, vagy hol, és hasonlók és ez egy egészségesebb viszonyt hozott létre, mint amikor tényleg kicsi egérként bemegy valaki egy szerkesztőségbe, és azt hiszi, hogy mások tojták a spanyol Ó, de a, az érdekes, hogy a kitérés szót használta Ág István esetében, tehát, hogy mennyire a kitérés, mennyire árnyékként vetődik rád a szülőknek a súlya, mennyire lehetett ebben azt hangot megtalálni, ami mondjuk ma már a lackfis hang. Hát ezt mondjuk nem nekem kell megítélni, remélem, hát hogy a közönösség az és az tudja saját. Meg tudja ítélni? Én hiszek benne, hogy, hogy sikerült. Nyilván, ahogy felnő, vagy felnőtt válik, vagy folyamatosan, hosszú folyamatában felnőtté válik az ember, úgy vannak benne a szüleivel kapcsolatos erős ilyen lázongások, vannak benne ilyen kicsit szolgai mintakövetések, és aztán ebből jó esetben ki növi magát az a fajta állapot, hogy már nem nagyon a vigyázó szülői tekinteteknek a, a képzelt vagy nem képzett fénykörében csinálom azt, amit csinálom, és azért csinálom, mert majd mit mondani a Bár érdekes, mert hogy mondjuk az égik magaslik, ami nem is olyan nagyon régen született verset, az éppen édesanyád ö, hasonló stílusában, vagy az ő szavai kölcsönzésével mégiscsak neki állít egy születésnapi verset tehát, hogy mintha a kör bezárulna, egy 20 év után. Természetesen, tehát hogy, hogy sem, tehát, hogy nyilván az emberek fiatalon valahogy el kellett rugaszkodni, a nagyon sok mindent vitt magával, és aztán én azt hiszem, hogy most talán nem az már a legfontosabb adat rólam, hogy kik a szüleim, miközben én nagyon örülök, hogy éppen ők a szüleim, nagyon sok mindent hoztam otthonra, a könyvek szeretetétől egy, tényleg egy hatalmas műveltség átott rendelkezésre, tehát hogy bármit rábökött az ember kapott róla a véleményt, a könyvespocon tízezer könyv vett körbe, az, hogy az ember ír, hogy az ember olvas, az egy ilyen természetes dolog volt, olyan, mint hogy kerítést festettünk, galambokat tartottunk, paradicsomot termesztettünk, tehát ezek földhöz ragadt judo edzést tartott édesapám sokáig, és mi is segítettünk neki, én is tartottam csalgancs edzéseket. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen nagyon anteuszi, nagyon földhöz ragadt, nagyon anyagelvű, természetű dolog volt, aminek ugyanakkor lelke is volt ez az írás, és olyan természetes és emberi normális foglalkozásnak tűnt. Úgyhogy ez mindenképpen nagy hozadéka az otthon éveknek. Persze visszafele mindig más képet mutat innen visszanézni az első verseket, mint onnan építkezni. A jövőfele. Az első köteted a magam 92-ben jelent meg a hosszú öltésekkel. 95-ben az egy fontos dolog. Erre visszatérek majd, hogy faluda előszavával, és aztán az illesztékek 98-ban. Az még azt gondolom, hogy nagyon ennek az énkeresésnek, az útkeresésnek az időszaka, és mint hogy a 2011-es élőhal lett volna, amit talán új hang, vagy egy összegzés, vagy egy lezárás, tehát mégiscsak ott van ennek az útkeresésnek szülőktől függetlenül ez a fajta keresése. Azt gondolom, hogy ugye nagyjából a 2000-es éveknek a köteteiben valamiféle hangot kialakítottam, és, és avval próbáltam, tehát ennek tényleg mondjuk 2011-ben 40 éves voltam éppen, úgyhogy próbáltam egy, összevárni egy olyan könyvet, akkor már 5 éve nem jelent meg verseskönyvem, és inkább, mint hogy két, tudom én, évente egy kis vékony verses verseskötetet, így megpróbáltam összevárni az élő halba azt, hogy tulajdonképpen mi, mit gondolok én magamról, és a költészetről és ki vagyok én. Körülbelül a kétharmada került bele annak az anyagnak, ami akkor keletkezett, és, és van benne elég sok parafrázis, amiről sokan ismernek, hogy nagyon szeretek, kicsit dévajul, meg kicsit módra hozzányúlni a klasszikusoknak, és persze közben tisztelettel, meg szeretettel, de hát ez szinte magától értetődik a klasszikusoknak, vagy a kortársaknak a műveihez, és, és, és van egyfajta szabadverses hangom is, ami, ami megint csak egy, talán egyfajta világlátást tükröz. Piros lámpa, ez nem neked szól, ez lesz a következő dalcím, és akkor onnan folytatjuk, hogy megtaláltad önmagad, vagy hogyan találtad meg. amint jössz Jössz az utcán hazafelé. Fények úztak ott de Tudtam többé nem nézel fel Még mindig felét tartok Ennyi idő után Neked volt csak elég Nézek magam elé, Bután. Ó, oh, a béjekűteménye még mindig nálad maradt, tol. A szájad nyoma itt van, egy elmosatlan pohárfalán. Lehet a fog ahol mit közül? Előkerül, És lóg egy-két búzot, és búzt hallgatok hogy tök egyedül. A nap hosszat várom, hogy jössz hozzám, a ember szán, és hagyj itt aztán, a vacak lakókocsi, beázik broskatak, de rostás csak tső, nekem te vagy. és itt maradt fejemben egy öreg asszony, tán a nagy mamát. hát mit kezdjek már ezzel, itthon is van épp elég család. és itt röbdes köröttem pár angyalka a közös gyermekünk, de tudom nincs gyerek és közös jövőnk sincsen már nekünk. Hát, piros lámpát kaptam, nem mind hiába, hogy zöldre vált. láttalak, amint jössz, és látom, amint mész, is már tovább. A nap hosszat várom, hogy eljössz hozzám, egy ember számban, és hagyj itt aztán, Hacak lakókocsán, a beázzik roskatán, Minden ustás cseppeső nekem te van. Minden áldott csepp eső Jánossal beszélgetünk tovább, és én azt gondolom, hogy van egy másik váltás is a mondjuk a verseidben, 2004 ben amikor megjelenik az első verses köteted, az első gyerekverses gyerekverseskötetet, és az nekem egy nagyon sovány magyarázat, hogy az ember azért ír verset, mert születnek sorba a gyerekei. Tehát hogy azt gondolom, hogy valami egészen más attitűd miatt kezdhettél te gyerekverseket írni. Hát biztos, ami a mai napig kitart, és amivel sokan úgy is azonosítanak, hogy laszkvélké a kalák, a aki a gyerekversek. Igen, igen. Hát nyilván, hogy valamiféle ilyen biológiai gyújtószerkezet abban van, hogy az embernek születik gyereke, és akkor elég közelből látja azt, hogy hogy milyen hihetetlenül kreatív egy gyerek szem, és hogy fedezi fel a világot, és hogy állítja a fejet, a, a világot, és volt -e a úszodában? Igen, és leért a lábad? Igen, csak a fejem nem ért ki. Ugye? Tehát teljesen döbenetes evidencia és Vagy azt mondja, hogy ugye a hentes kapitányát néztük a, a tévében. És tényleg, hát, hogyha úgy nézzük, akkor ez egy hentes volt, aki labanc húst szeletelt az ember. Teljesen igaza Tehát van. Itt születik meg az abszurd? Így születik meg valahogy az abszurd. Tehát az abszurd, az az abszurd, amit ugye örkény úgy mondta, hogy az abszurd az teljesen természetes, ugye át lehajolók és átnézek a saját terpeszemen, és, és akkor a világ egy teljesen evidensen valóságos, és mégis teljesen evidensen fejetetein álló képet mutat. Tehát, hogy harmadik, negyedik osztályos gyerekekhez, ha elmegyek, ugye van évi 90-100 közötti fellépésem általános iskola, óvoda, nyugdíjas otthon, felnőtteknek, gyerekeknek, talán körülbelül olyan két harmad arányban gyerekeknek, egy harmad arányban felnőtteknek, és mondjuk bedobom azt, hogy fejem fölött elrepült a Nikkel szamovára, amitől ugye leakad az átlagos kamaszagy, és azt mondja, hogy menjen Kassák Lajos, ahova szeretne. És ők mondják, hogy persze helikopter, naphold, csillagok, őszbeváltóhaj, repülőgép, persze mindig akad egy hogy bemegy a kocsmába, és hozzávágják a szamovárt, ha egyáltalán tudja, hogy mi a szamovár, és így tovább, tehát ezt meg kell magyarázni, már hogy te a főző, de tehát, hogy van egyfajta olyan agyi működése a gyerekeknek, ami nagyon megkapó olyan embernek, aki a világot szeretné evidensen, de egy kicsit másképpen bemutatni. Azt mondta Ivo Andric, egy nagyszerű idézetettől, ahol. Híd a Drinán szerzője, Nobel-díjas horvát író költő, azt mondta, hogy a költészetben avval érhető el a legnagyobb hatás, ha az olvasót sikerül meglepni valami ismerttel. Hát, azért akkor menjünk oda az olvasó uh -huh. oldalára, hogyha az ember vállaltan gyerekverset ír, vagy vállaltan gyerekverseket is ír, akkor mennyire veszik komolyan az összes többit? Vagy mennyire kerültél bele abba a zsákba, vagy abba a dobozba, vagy a lackvi a gyerekversíró? Hát nyilván ez egy olyan értemben kényelmes dolog, hogyha címkézni akarnak, hogy hogy hát egyrészt nyilván az társadamban is van féltékenység, és a gyerekversek azok általában széles közönséget jelentenek, szép színes könyveket nagy példányszámban elfogyni, és ez, aki, aki mondjuk ilyen nincsen, és esetleg valahol mégis szeretné, vagy nem szeretné, de ha másnak van, zavarja, ott, ott ez lehet egy ilyen zavaró tényező. Mondjuk amikor én elkezdtem gyerekeknek írni, akkor már úgy azért ismertek irodalmi körökben, tehát nem az volt, hogy én ebben törtem be, be a világba, de, de lehet, hogy, hogy ma is esetleg kényelmes még el, oda úgy, úgy eltolni az embert, hogy hát igen, aki a gyerekeknek írt, ahogy Csukás Pista is, hogy az egyik legjobb költőnk, felnőtt költünk. csak nagyon kevesen olvassák a felnőtteknek írt zseniális verseit, mert hogy alapvetően, rögtön süsű, ugrik be és, és hasonló dolgok, Nekem volt még egyetemi vizsgán is jött a diák, és mondtam neki, hogy, hogy akkor magája csukás tétel, de akkor semmi süsű, semmi pompom, semmi hasonló. Mint, hogy a Lázár Ervinnek is megadnak a feladat. Igen, nem azért, nem nem szeretjük, hanem azért, de akkor miről beszéljek tanárul. És akkor mondtam, hogy ez, ez lett volna a feladat, drága. Úgyhogy van de egy te ilyen veszély. az arányokra? Hát est, most, ezt... hogyha úgy megnézzük matematikailag, akkor ugye a 30 könyvemből, ami megjelent 15 gyerekeknek, 15 felnőtteknek szól, tehát ugye az arányok megvannak, meg a mondjuk a legnagyobb könyvsikerem mindeddig az, az nem gyerekeknek szóló kötettel született, tehát ez a milyenek a magyarok több mint 20 ezer példányban fogyotta, és a második kötete is körülbelül fele annyiban. Ugye ez egy évvel később indult, tehát ennyiben... Mondjuk lehet azt mondani, hogy én elsősorban gyerekíró vagyok, de teljesen mindegy is egyébként, mert egyrészt számomra valahol egységben van, valahol elég világosan elválik a kettő egymástól, bár van olyan könyvem is, aminek az a cím, hogy kapjátok el tüdőgyuszit, és ez a tüdőgyuszi, ez egy kis kamasz, tehát nem csak a tüdőgyulladásról van itt szó, aki nagyon nagy pofával mondja a zsivány dolgait, és ennek az az a ennek a könyvnek, hogy versek gyerekes felnőtteknek és felnőttes gyerekeknek, Hát én nagyon szeretek avval játszani, ugye, ami regényen megjelent a halott néző, az is gyereknyelvem szól, de felnőtteknek az én gyerekkoromról. Úgyhogy szerintem a gyereknézőpont, ugye a 20. századot egy francia szociológus a gyerek századának nevezte. Tehát, hogy az rájöttek, tudom én, Picasso azt mondta, hogy 12 évesen úgy rajzoltam, mint Leonardo, 70 évesen szeretnék úgy rajzolni, mint egy gyerek. De hogyha klére gondolunk, vagy szóval nagyon sok Kandinsky-ra szerettek volna gyerekesen, látni, világot látni, olyan színesen, olyan robbanékonyan. Úgyhogy ez nekem is, a, tehát a felnőtt írásaimra is ez nagyon nagy hatással volt, hogy én elkezdtem gyerekeknek írni, és megismertem a gyereknézőpontot. Egy szenejre jégbelét folytam a szót. Van egy bátyám, fényzsivány, Tömöm pénzzel, kórnyikám, Fallak tölve, áll, áll Zenegépnek hívják jó a után, A koszos hely, ez a kocsma, hazán. Öblögetni jó, és ez a hazán, néhány pohár az anyám, a hugom szabadság és magán, Van egy bátyám, végzsivány, tömöm pénzre, kornyikám, falnak tőve, álcsak áll. Zenegépnek hívják jó apámot. Csupa nagy dumás, vérű hős, Csak a kéz reszkető, Sok a ránc, hull a fog, ősz a haj, Régi tánc, Van egy bátyám, Vérzsivám, Tömöm pénzel, Kornikám, Falnak tőle, Áll csak áll, Zenegépnek hívják jó apám után. Van egy bátyám, vén zsiváj, tömöm pénze, kornyikák, falnak törve, ácsak Zenegépnek hívják jó apám után. A gyerekversek mellé az egy szinte mellé kívánkozó dolog. Említetted, hogy legalább száz fellépésed van rendkívüli magyar órák, plusz a sóra, amelyet mostanában te vezetsz, meg a kaláka udvar. Tehát, hogy ezek így egymást erősítik, hogy valamilyen módon máshogy kell az irodalmat csomagolni, megmutatni a gyerekeknek, és ebbe a vonulatban mutatkozik meg, vagy tart tüköröt a te, gyerekversi rodalmat? Igen, hát gyerekeknek is, felnőtteknek is másképp ö, szeretném tálalni a, az irodalmat. Talán az egyik ilyen legjobb példa erre, amikor internetes honlapot akartam csinálni magamnak, mégiscsak egy mai költő az Tudom én, ugye ebben a mesterségben jóha hallott az ember, tehát ez egy tisztességes költő az már megvan halva, tehát ugye olyan akkor le, úgy kerül be a tankönybe is, hogy meghalt, és itt a elég benne van, azt gondoljuk, hogy azt gondolja, amit már nem gondol. És csináltam a honlapot, és gondolkodtam, hogy ez miben fog különbözni egy halott költő honlapjától. És rájöttem, hogy nagyon kevés dologban, mert interjúk ott is vannak, fényképek ott is vannak, művek ott is vannak, és kitaláltam egy élő dolgot, a versgyár rovatomat, ahová boldog boldogtan beküldheti a versötletét, és ingyenes szolgáltatás keretében én megírom azt a szerintem hozzápasztoló formában, és akármilyen elmebetegnek tűnik ez az ötlet, vagy nem tudom, és hol az ihellet, meg a habzik szája, meg ellilula feje, és akkor telei a papírt, de ugyan józanabbul gondolkoznak az olvasóim, és a 160 valahányadik vers fölött tartok, komoly folyóiratok, a holmitól kezdve közölték ezeket ugyanúgy, mint az egyéb verseimet, tehát, hogy én is az, arra gondoltam, hogy ilyen könnyű skicek lesznek belőlük, de olyan jó témákat küldtek be az olvasók. Tehát az látszik, hogy az olvasókat, ha megszólítjuk, legyenek bár ők gimnazisták, vagy általános iskolások, vagy felnőttek, vagy idősek, hogyha megszólítjuk őket, és embernyelven szólítjuk meg őket, és nem elbeszélünk a fejük fölött, vagy ilyen kolhozavató stílusban, hogy a cseretettel köszöntjük a fővárosból érkezett íróelftársakat, és a munkáselftársak meghallgatja. Tehát ez a kötelezőség így lehámlik az irodalomra akkor kiderül, hogy ez emberi dolgokról szól, és amit említettél, a a versudvarban Kapolcson, ott is minden, ráadásul egy órakor, tehát ilyen legnagyobb hőségben, babzsákokon, ott ülünk a fák árnyékában, és versműhely van, és boldog-boldogtan jön oda verselni, és bele tapicskolni tulajdonképpen versnek az anyagában, mert a hivatalosan és a közoktatásban nem annyira ajánlott, hogy tehát megtanuljuk memoriterbe, egy A betű, egy szálló porszem, el nem hibban, ugye, csak úgy, ahogy van, és nehogy hozzányújj, a gyerek pedig szereti kicsit kitekerni, tehát, hogy a kis szobába toppanék, repült felé, anyám s 47-es bakancsával szétrugta a pofám, de hát lehet, hogy repül a sallár, hogyha ez elhangzik valóban az órán, pedig ő szerzett egy saját élményt a versel kapcsolatban azzal, és lehet, hogy, hogy... jobban megérti azt, amit mások Abszolút, tereztek. és biztos, hogy nem fogja elfelejteni a versnek az adott sorait is. De most kicimálok téged a versből, mert hogy leginkább költőként tartanak számon, de... Rövid prózát, hosszú prózát, regény, drámák, műfordítások azok, amelyek a te prózai munkásságodat mutatják. És hogy iszonyatosan fontos volt a versek mellett, nem véletlen, hogy most is prózát hoznál, hogy írj prózát, mert hogy a költőnek fontos, hogy prózában is megmutassa magát, regény nélkül, nincsen irodalmi, ember vagy, hogy ez a sok fajúság mennyire veszélyes, vagy mennyire hiányzik a versírás mellett, hogy ennyiben benne legyél? Én nagyon, tehát mindig is valahogy ugye a nyugatosoknak öntudatlan az ember előtt lebegett a képe, tehát egy kosztolányi, ugye a tárcaival, a regényeivel, a fordításaival. Tehát, hogy az irodalmi ember az kicsit úgy, mint az oroszok Stalingradnál a filmben, csak lőnek, sose töltenek. Tehát, hogy, hogy nagyon kell csinálni az irodalmat, tehát ez nem egy ilyen ihletvárás és borongás, és nem tudom, én belém a villám, hanem hogy vannak műfajok, izgalmas a világ, és akkor azt mindenfél évé átalakítom, és én rengeteg regény, Olvastam, én igazából regényt szerettem volna írni. Mindig csak valahogy aztán a vershez kerültem közelebb, amikor ugye kamaszkorában az ember a lelki alkatától. Te idő kell, hogy menjen? nem ment akkor? Végig csináltam én a prózát, csak úgy egy ilyen belső érzés, meg, meg publikáltam is végig már 80-as évek végétől, a 90-as 90 évek elejétől főleg prózákat, de valahogy, valahogy sok mindent meg kellett technikailag is tanulnom, az is, hogy valahány évig tanítottam kreatív írást, az sok technikai trükknek az ellesését és megfogalmazását számomra is uh, nyilvánvalóvá tette, és hát most is ősszel egyébként a, egy publicisztika miniaszi novella kötetet, határvonal kötet lesz, ami a Milyenek a Magyarok és Milyenek még a Magyarok után három a Magyar Igazság címmel a Helikon kiadónál jön, úgyhogy ebből olvasok. Milyenek a, a Magyarokra visszatérünk, mert az tényleg egy siker. Könyv hoztál egy prózát, és megkérem, hogy azt olvast fel. Örömmel. A Bolygó Hollandi Budapesten.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 a a levegőben, hasonló ahhoz, amelyet az a semmire kellő karesz gyerek kunyerált ki karácsonyra, s aztán szépen össze is ragaszgatott. Ehhez aztán van eszemektürelme, nem úgy, mint a tanuláshoz. Mondja Hübinger, szólította meg a rendhagyó küllemű egyén, nem de bár Sandvike vidékén járok a norvég partokon?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 While living here below, my Savior's waiting patiently, ready not to go. On a firm foundation, That's built by God's own hands, so I start building and roll the glory land. I'm working on the road. I'm working on road that leads to glory. That least to glory. I wanna shake, I wanna shake my Savior's hand. My Savior's hand. Of my own. I'm ready my home. I'm my home. Things eternal, things eternal. I'm working on a road, I'm looking on a road glory vígan a csípős hó, ostorpad, a lovak párája gőzölgő, töfög a füst fel. Szőke dohány a pipában, szőke lány sóhagy utána. Szalad a tű a hímzésben, böködi a szívét az emléken. Szó egyedül a rövid élet, tűz alatt, bököd is a hegyet éged. Mégis a havazik a tűzpatok, múltbéli pakon, ülverik, kantod. Csifrán a füst fel Szőke dohány a pipában Szőke lány sóhajt utána Szalad a tű a hímzésben Böködi a szívét az emlékem Hosszú egyedül a rövid élet Tűz alatt Bököd is a hegyet éged Mégis a havazik a tűzpattok Múlt bélyi bakom Ülverik kantod Hosszú egyedül a rövid élet Tűz alatt Bököd is a hegyed égen, mégis a havazik a tűzpattok, múltbéli kantod, robog vígan a csípős hó, postor patok potyogat a ló, lovak párája gőzölgök, pöfök, cifrán a füstfelhő, szőke dohány a pipában, szőke lány sóhagy utána, szalad a tű a hímzésben, magadhoz vartál egész. A mai vendég Lackvi János, aki közben nagyon helyesen holdobolta, holdúdolt a, hol énekelte a szöveget, hiszen maga a Louisiana Double, akiket hallunk, az egy kicsi megtévesztés, hiszen ők Pintér Zsolt és Apáti Ádám Duója, és ebbe a dúóba te a harmadik tag úgy kerülsz, hogy ezeket a szövegeket hol fordított, hol írod, hol csak gatyábarázod. Ez egy ilyen nagyon amerikai kicsit blúzos, kicsit mondjuk gázpeles. honnan jött az egész, ti hogy találkoztatok, hogy találtátok meg azt a közös nyelvet, amivel, és a lényeg a lényeg, hogy most jelent meg a CD-tek is. Igen, a címe a CD-nek egyébként a Magányos Apák éneke, ami azért jó, mert ők ketten nem apák, vagy legalábbis tudomásukkal. Te meg nem vagy é, magányos. Én meg nem annyira vagyok magányos, de azért időnként én is magányos vagyok, és időnként aki ugye egy daloknak az atya, az is atya e, valahol. Tehát mikro is van, szóval sokszor szó van apaságról és egyebekről a, a CD-n és egy nagyon érdekes kapcsolat, ami a Grillus kiadónál jelent meg ugye a, a lemez, és nem csak uh, illendőségből érdemes ezt elmondani, hanem azért, mert Grillus Dani az egy olyan figura kiadóként is, meg uh, hangzó sorozat szerkesztőjeként is, aki nagyon sokakat vett magyar zenei életből, hogy versekkel foglalkozzanak, költőkkel, kortás vagy klasszikus költőkkel foglalkoznak, és például ugye Apáti Ádám és Pintér Zsolti, ők a Ferenci György nevezett Ferenci Racka. Gyurinak a Racka Jam nevezető együttesében játszanak. Két fantasztikus zenész, és emellett volt ez a kis uh, Epelecs-hegységi folk zenét játszó ilyen uh, kombójuk. És, és azt szoktam mondani, hogy Pintér Zsolti a magyarországi epelecs kisebbség egyik legprominensebb tagja és nagyszerű zenék ezek, és én is nagyon szerettem az amerikai, meg country folk zenét. Ugye ez a picit az a gondolat van ebben, hogy azért a country Magyarországon az a vagy a részek tengerészt, vagy a Mickey jelenti, tehát, hogy olyan, olyan nagyon komolytalan, idétlen, mélység nélküli, furcsa, szóval, tehát valami ilyen jipi-jupi ilyen juhé karoljunk egymásba, és nem kell tudni a tánclépéseket, Kockásink persze, és, és, és, és persze ilyen külsőségek lehetnek, de hát a, a country zene az egy nagyon nagy tradíciójú valami valójában, és hát ugye itt nagyon izgalmas volt az, hogy Zsolték angolul énekeltek, és angolul írták a szövegeket, és hogy valahogy ennek magyar nyelvet találni, anélkül, hogy ezek a sallangok benne lennének meg, hogy az egésznek egy ilyen, egy ilyen vidám, operett színházi kocs, ál, álveszten kocsma hangulata legyen, hanem, hogy tényleg emberi érzésekről tudjon beszélni ez a lemez, hiszen valahogy Zsoltinak, aki a legtöbb dalnak a szövegét írtatta, tulajdonképpen ez a egyfajta li, lirai önéletrajza rajza is volt, tehát itt picit az ő és az ő élethelyzeteibe is kellett ö, belebújnom. Tehát egy picit műfordítói munka volt, egy picit lélekbúvári munka, egy picit írói munka, egy picit költői munka, dalszöveg szerzői Jó, munka. Azért a zene életében tesz nagyon-nagyon fontos kezdve annak, hogy majdnem lettél egy tenor énekes, ami nem lettél, de hogy mennyire fontos dallamnak, zenének és szövegnek a kapcsolat és akkor kiemelem szerintem két számodra nagyon fontos költődet, Örös Sándort és Kosztolányit, és a zeneiség igen, az egy nagyon, az egyik legfontosabb dolog, vagy akkor is, én azt hiszem, hogy akkor is zenei egy vers, hogyha szabad vers, vagy lehet, hogy akkor zenei igazán, hiszen az az ősibb, ugye a bibliai zsoltárok nagyon ritkán rímelnek, de mégis van valami fajta rejtett zeneiség, ugye recitálva is éneklik mind a zsidó tradícióban, mind a keresztény tradícióban, és akkor a gitagóvindáról és egyebekről nem beszélve, tehát hogy, hogy valahol a, a, ugye a szakrális vers az általában, vagy legalábbis egy idős, de felmarad, fennmaradásában, tehát ránk maradt költészetből a legrégebbiek, azok nagy szakrális költemények, és azok, hogy azokban mindenhol valahol ott bújkált a zene. Tehát, hogy, hogy valahol az kezdetben egy volt a vers és a zene, tehát nem volt ilyen. Ugye Walter von der Vogelweide a középkor egyik legnagyobb költője nem tudott e, írni például merőjön, Rakendrosz sztár volt, éneket, többi. Úgyhogy a, én, én nálam is ez mindig összefonódott, és nagyon sokaknak írtam, hál' Istennek e, megadatott nekem. Sokaknak írhattam, de a szöveget sokan éneklik Bogitól kezdve Paja Beáig, Csíkzenekarig, úgyhogy ezek mindig óriási élmények. És akkor hallgassunk meg egy következő számot, a magapét ugyanerről a CD-ről. Kapitány mond, mi végre Elhagyni otthonod Míg ingóvízen úszol Vasra deszkál A lelked ráhagyod Pilóta mond, mi végre Zúgsz az égen át és nem hibázol Míg fiacskád Végig sírja tám az éjszakát. Hát mondjátok el, hogy van, túlélni hogy lehet. Mondjátok el gyorsan, ez a rögös út. Ez a rögös, hepehupás út vagy élet. Erre is vezet, Nagy lány, hogy csinálok? Alszol édesen, míg jó apád az éjszakát. Hát melózza, hogy legyen szép ruhád. Mondjátok el gyorsan, túlélni hogy lehet. Hát mondjátok el gyorsan, ez a rögös út. Ez a rögös, hepehubás út vagy élet. Is vezet, ha nincsen már kiút, ha nincs más hátra már, Éjfél után annyit tegyünk még, dúdolja az egész város, dúdolja el a magányos, dúdolja az egész város. Dúdolja el a magányos, a magányos apák énekér. Mondjátok el, hogy van, túlélni hogy lehetne, le. Hát mondjátok el gyorsan Ez a rögös út Ez a rögös Hepehopás út föl élet Erre is vezet Ha nincsen már Kiút Nincs más hátra már Éjfél után Annyit tegyünk még Dúdolja egész város, tudolja el a magányos, tudolja az egész város, tudolja el a magányos, tudolja az egész város, csúdolja el a magányos, a magányos apály. Ezt elég jól ki lehet tapintani a te szövegeidből, versből és prózából, hogy kikazók a téged megelőző generáció, akiket fontosnak tartasz. Nagyon sokszor dedikálod a verseidet most élőknek, vagy a közelmúltban meghaltaknak Faladi Györgytől, kezdve sokan, sokan, sokaknak, de ami számomra egy nagyon megható pillanat volt, hogy alapítottál egy díjat, a Niszaikavics díjat, amivel abszolút a te díjazod. És miért tartottad fontosnak, hogy a kortársak közül meghatározd azt, hogy kik azok, akik neked kapcsolódási pontok? Hát épp a 31-nehány éves korunkban voltunk akkoriban, és az volt az érzésem, rendszeresen előfordult, hogy valamelyikünket úgymond felfedezte egy folyóirat, vagy, vagy internetes folyóirat, és felkonferálta, mint ifjú költőt. És hát én közben láttam, mivel hogy ugye egyetemen is tanítok, tanítottam főleg akkoriban, láttam, hogy, hogy jönnek a fiatalok, és ott vannak a 20 évesek, akiket valóban fel kéne fedezni, mert ő nekik úgymond szükségük van rá, is. itt viszont már komoly életművek vannak az asztalon. Ez volt az egyik, ami így benne volt. A másik egy hát véletlenszerűség, vagy sorszerűség, vagy, vagy nem tudom, gondviselésszerűség, hogy én Nidzában voltam 2001-ben a Magyar Évad kapcsán, és ott például Nizza, a Nidzai, egy nyugdíjas klubban előadást tartottam arról, hogy fiatal a magyar költőként, vagy körül, körülbelül fiatal magyar költőként, mit, mit látok, milyen megjelent ugye akkor egy franciául egy verses kötöttem. És akkor sétálgattunk Kányádé Andrissal, Sándor bátyámnak a fiával a tengerparton, és felszedegettem kavicsokat, és semmire nem gondoltam, csak tetszettek, hogy milyen szépek, és hazahoztam. És aztán három barátommal is egy összefutottam, és be volt Nidzai kavics, és adtam nekik. És aztán utána észbe kaptam, hogy úristen én alapítottam egy díjat, mert ez a három barátom, ők voltak az első díjat, az ottak. Jónás Tamás, Szabó anna és Ijas, ö, bocsánat, ö, Imre András voltak. Ijas Tamás egy kitűnő tanítványom egyébként, és nagyszerű költő. És, és akkor egy, az első díjátadó az tulajdonképpen dobozátadó volt, mert csináltattam a Zsámbéki könyvkötő a dobozt, és akkor beletettük a kavicsokat, és volt egy kis irodalmiest meg egy kis méltatás, meg, meg, meg versfelolvasás, és itt tovább. Csak akkor ezt csináltam, hát körülbelül 10 éven keresztül. Most egy picit minden Most egy picit szünetel, már sok minden összejött, de, de én ezt nagyon fontosnak tartottam. Utolsó másodperceink vannak, de ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tanítottál, alkatilag, hangilag, minden tekintetben ez a tanítás, ez a púdium neked nagyon kell. 17 év után abba hagyod most szeptemberben a tanítást. Hm. Hát vérzett a szívem, mint az öreg királynak egyik szemem sírt a másik nevetet, tehát azért nevetett, mert regénybe vágtam a fejszémet, és nem most, hát már öt-tíz éve ezek a tervek foglalkoztatnak, és nem nagyon jutottam időhíján egyről kettőre velük, vagy hát néhány fejezet elkészült, de a regény az hosszú távfutás, tehát ezt keményen kell csinálni. Úgyhogy fájó szívvel abba hagytam a tanítást. Mondjuk annyiban nem, hogy a Marci Bányi téren van egy kreatív írás tanfolyamom, tehát tulajdonképpen az öröm részét meghagytam a dolognak, mert. Maradnak a magyar órák az iskolákban. És is. maradnak a magyar órák az iskolákban, tehát hogy nem hagytam el végleg ezt a történetet, csak mondjuk adminisztrálni, folyton készülni, stb. stb. Tehát mindig ugyanazt leadni. Meg, meg mindig olyas, sokszor olyan smikről, a, ami kap az ember nyakába zúan egy tanegység, mert valaki kiesik, amit aztán teljesen újra fel kell gördíteni. Tehát, hogy most igazán felszabadultan tudok foglalkozni emberekkel, írást tanítani, mert nincs mögötte ez az adminisztratív kötöttség. És vár ősztől a lyukasóra, és minden érdeklődött a momba. Erről nem maradt időnk, hogy beszéljünk meg sok mindenről. Nagyon megköszönöm neket a beszélgetést, a belső közlés mai vendége Lackvi János volt. Jövő héten Vári György lesz. A hely, tehát Vári György várja önöket, és vendége Bartó Imre író lesz, hangmester Burger Lajos a szerkesztő Pálémárk volt, én további szép estét kívánok, Martonhívát hallották. Megszólít egy árnyék, mozdulj már öcsém Elég volt a kínlódás, dobd el könnyedén Elég volt a kínlódás, dobd el könnyedén Héte pénzes fickó, a kedvesem tiéd Több arany fogadva, elloptam szívét Több arany fogadva, elloptam szívét Húsból volt a szíved, de kő van most helyén, szárnyatlan repülni. Hogy tudná Csibém? Ó, húsból volt a szíved, de kő van most helyén, szárnyatlan repülni. Hogy tudná Csibém? még egy dobás, rajzolj szép világot, itt ez így szokás. Rajzolj szép világot, itt ez így szokás. Aranyat kerestem a vízderékig ért, de nem találtam benne többet a többi Nem találtam benne többet a többi Aranyásó voltam, de most már indulás, Az aranyat belőled, ássa majd ki más. Az aranyat belőled, ássa majd ki más. Óhúsból volt a szíved, kő van most helyén, Szárnyatlan repülni, hogy tudná csibém? Ó, volt a szíved, de kő van most helyén, Szárnyatlan repülni. Ó, húsból volt a szíved, de kő van most helyén, szárnyatlan repülni, hogy tudná Csibén? Hogy tudná Csibén? Hogy tudná Csibén?